aurreko urteko lehiaketari jarraiki, lehiaketa irabazi zuten idazlanen, azken esaldia izango da lehiaketan parte hartzeko hasiera. Honela, lehiaketan euskaraz aurkeztu nahi izan ezkero, lortu du esaliarekin hasi beharko dira, eta gazteleraz, loke lehizo tomar la decisión deno bolber, beharko du izan. Guztion artean, nagoreri gertatutakoa ez dugula baimenduko adierazi nahi dugu. Berdintasunean oinarritutako jendartea idatzi aldelako batu zure hitzak